Допомагав їй робити усе, що потрібно, але жодної ініціативи не виявляв і, як тільки з'являлася найменша можливість, тікав до ординаторської. Жінка кричала все дужче і дужче. Софія не відходила від неї. Розпочалися пологи. «Оресте, допоможи покласти жінку». Замість того, щоб, як годиться, допомогти роділлі піднятися східцями до високого пологового столу, хлопець узяв її на руки і поклав. «Ти бач, який спритний!» забурчала каркара, що саме чергувала сьогодні. «Нічого біля неї так упадати. Сама б вилізла». Так Софія Андріївна сказала, От ви б усі так викладачів слухали. А ти ні в руку, хлопче. Тоненький, а дужий. Жіночка ж кілограмів під вісімдесят. Нічого, не перевимився. Жінка народжувала. Софія дивилася тільки на неї, керуючи потугами. Враз почула голос каркари. «Софія, Андріївна!» «Тримайте, бо впаде!» Софія розгублено поглянула на акушерку. Жінці падати було нікуди. Вона собі лежала. Та Варвара Григорівна дивилася кудись позад неї. По стіні сповзав додолу орест. Софія вхопила його під руки. Разом із санітаркою вони дотягли його до ліжка. Хлопець був непритомний. Софія заходилася розцібати халат, сорочку, потерла скроні. Санітарка принесла нашатирного спирту. «Оресте, хлопчику, що з тобою?» Орест поволі повертався до притомності. Санітарка, побачивши, що все гаразд, побігла в пологову залу. «Як тобі, хлопчику?» Софія розтирала холодні, мов крижинки, руки. Насполотніли обличчя, потроху поверталися барви. «Вибачте, Софія Андріївна, будь ласка, не розповідайте нікому». «Що сталося?» «Орестику, тобі недобре? Може, ти захворів?» Нічого. Я... Я потім скажу. Вже все гаразд. Він підхопився з ліжка, але знову зблід. Софія сіла поруч, погладила його волосся. Софія Андрійовна, можна я більше не дивитимусь на пологи? Чому? Ти ж майбутній фельдшер, а може й лікар? Тобі це видовище здається не естетичним? Ні-ні, що ви? Але я не можу. Це ж так боляче. Коли я пробую уявити собі, як цій жінці болить, мені щось коїться. От у чому справа це змінювало ставлення Ореста до предмету і Софіїне ставлення до Ореста. «Ти знаєш, я попервах теж ледве не мліла. Дуже шкода було жінок, а потім нічого звикла. А коли сама народила, зрозуміла, що і такий біль можна терпіти». І не кричати, ані жодного звуку не може бути. І ви отак? А звідки в мене Наталочка? Вибачте, я не подумав, я чомусь. Ти гадав, що лікарі народжують інакше? Ні, Орчику, так як усі смертні. Ти не ображатимешся, якщо я називатиму тебе орчиком чи орком. Скорочено. Боорест